entzule garraian joan de nazarako 21 batean sareko kide kantolaturiko mail ingurua izango duzu entzungai gaur egun lasarte horian hiru euskal preso politiko ditugu bata itzol 12 urte daramatzat espetean eta orain lanemesaneko kartzelan dago bestea ibon lanemesaneko kartzelanago ere 17 urte daramatzat atzilotutan bi aurren aita da eta horiek ba, espetxean ezagutu behar izan dute Ezke eh, hitzko itzkoitza du eta horrez gain, hilabete honetan COVID-e meretzia rapatu duela eta isolamenduan dute, eta azkenik jabi gaiaga. Hogeita iru urte bete ditu espeitxean azar honetan, kordoban dago, lehen gogradu indartuan, Europar bat zigorren metaketa onartuko balit, zazpi urte geratuko litzaizki hoke aske izateko, Baina Estrasburgok aurkako epaia manduenez, baina prinsipioz, hamala urte geratzen zaizkio espetxean, eta horretara goita mazazpi beteko dituzke atxilotuta. Jarraian beraz, isiar e, artea gasareko kideak Maider galardikazetaria eta Teresato da espetxe politikarako behatokiko ordezkaria e, aurkeztuko ditu, eta Mainguruaren gaia onakoa izango da. Aislamentua eta gradu aldaketarako oztopoak Javi Gaiagala sarte egoera, Kordobako espetxan. Ente belarriak. Kaso, eguardion, milazka retortza agatik, ongietorri ere, etxean entzuten ari zareten hoi, hasiera amateko, gogorak arriko dugu, asteburu honetan, Euskal Herrian, sarek deituta, ba, ekimen, ezberdinak, eta asko burutzen ari direla, asteburuan. Bai gaur, bihar eta atzore egin zirela. Kontestu horretan eta bidea gara, bidean gaude, lehema hartuta, guk ere lasarten nahi zan dugu ba, gure aletxoa jarri. Eta bai aitzo, libon, lanemezanen eta jabi Kordoban daudela ikusirik, ba, gaur e, Kordobari helduko diogu. E, Naiz eta badakigun, Ibon, e, bueno, ba, daukatela daukaten bezala eslatuta, gero irutzen bazaizue, e, hartuko dugu gune bat, e, zehatzago jakiteko gauz zer dakigun, eta Iboni, edo, oso bai. Orduan, badakizue, bake prozesua babesteko, konponbidea errasten laguntzeko sortutako foro sozialak, orain gutxi e, txosten bat egin duela. Txosten horretan bi euskarri izan ditu, batetik irailan kordobatik bertatik atera den Iñaki Alonsoren testi berak bertan ogeita iru urte egin ditu, eta berak pontatu nahi izan du espetxe horretan, beste askotan bezala, iz izolamenduak e, ba, nola eragiten dien eta zer bizi izan duten. Bestetik foro sozialak guzti horrekin eh barne bildu eginda eta gai honi helduta txosten bat atera duela jakin dugu egundotan e, bertan. Horti dator gure interesa gaur e, ba, Teresa gonbidatzearena eta Teresaren ondoan nor jarriko ba, ba, dutze, ba, guretzako ba kasetaririk egokiena okeratu dugolak. <risa> Gertukoen asesentziat. <risa> Venga, adosk, biak, biak, biak alabi. Horregatik, bueno, hitz bi eh, pentsatu ditut nola aurkeztu Teresa eta esango benuke Teresa aurkezteko Gaztegaztetatik konpromiso politiko eta Sozialari, sozi, sozialari lotuta e, ikusi dugula, edesa. Kompromiso horrek eraman zuen gainera egunotan, atzo bertan, bete ziren e, Josu Muguruza hil zutenetik e, urte hurrena, eta esaten noen, kompromiso horrek eraman, eraman zuen, ba duela hogeita maik aute Josu Muguruza bere lankidea erai zuten maik e, ortan, hartan, bertan eh egotera. Eh, Hause Auzibidea eta Kartzela ere topatu saio Teresari, eh 1898 bezdera ezagutu du eta e, izan genuen makrosumarioan eta han zibil eta politikoen aldeko plataformaren ahotsa izan genuen e, Teresa. E, handik zigorrak etorri zirenean espetxera joatea tokatu zitzaion eta topasen lehenengo eta gero kordoban bertan, egotea tokatu zitzaion bere urteak e, edo, betetzen. E, Gateleraz ezagutu genuen interesa eginen e, marketingtik horrespontsal zen lehenengo, gerotzendari ordeari izan zen, eta gazteleraz ezagutu genuen baina... Euskalduntzeko bidea ikusko gozatzea ondorik da. Gorritzen dago, eh, eh, gorritzen dago. Euskaldunak egon ba. ba, benetan badioan jartzeko gauza bada. Eta, bueno, ba, Iruroba eta Marrurte hemen dago, eskubide zibil eta politikoen defensan dabil, oraindik eta foro sozialean dago, eta e, berak, pixkabak e, lagunduko digu e, Cordoban ze bertatzen ari da, ze aztertu dute, eta gure kasuan Javier Rikide izanik ba, ikatu ulertzeko, ba, ba ze egoeretan e, dauden edo an-Cordoban. Orain, baida erritokatzez ariot, esan diot, baitasunez gibitz egingo dizkio gala. Bueno. E, maider, e, gai feminismoetatik e, lantzearen erronkari tenduta e, dabil e, dexente denbora. E, ez da begira da bakarri jartzen duena, nik uste gut gauzak ego jartzen duela, lanean, baina egia da beste guztioi ba, motivatu eta eta erakusten digula zerran bete horreko more batzu jantzita edonolako, E, berriei e, begiratzea eta kontatzea, idaztea eta lantzea. Berria FM podcast e, feministako esataria dugu eta amagostean behin pirula mordura, e, etortze saizkigu, berak egiten dituen saio txiki horiek, ba potxikora, nahi izan ezkero entzun. Eta horrela, nik uste dute Teresa Toda, eta maider ergalerdi gombidatu mila esker etortzeagatik lagunduko digutela gaurko isolamendua eta graduen <coughs> ba, egoera hori, gradu aldak eta progresio hori zergatik ematen ganez ulertzea eta, e, izindu baino lehen, e, palmondo irratia ipatu barret, zer gatik? E, palmondo irratia piztu ziltzaigun e, itxialdian, kristolako sorpresa izan zen, e, gaur egun komunikazioak un garantzia du gure artean, eta, bueno, opari oso oso ederra izan zen, emisioak egin zituzten, eta et gaur hemen daude, eta palmondo hidratiari esker etxean norbaitek e entzun ere egin dezake gaur hemen esaten ditugunak. Ba, nola ez? Gantzalde mm. horri ere gure eskerrik beroenak. Hago esan da, nik uste dut, ari ari ilasai jarri, Maider eta mm. Tereza. Ba, kuentzuteko. Ezkerrik asko, lehizia. Hola, hazi lehizia. Ba, ezkerrik asko. Bala, hazi lehizia. Hola, hazi lehizia, eh? Ba, Venga. Minustiko. bueno, ezkerrik asko da noi etortzea Teresarekin e, izketan editu e, nintzanean hundik nolako e, pixkatea itzaldia a, nola bideratu edo Pentsatu genuen biplanotan mugitza interesgarria izan zitekela batetik Beatokiak e, egin duen lana e, gizarteratzeko eta ezagutarazteko, e, Iso lamendu errakimena azertan da Askotan pentsatzen dugu ez, e, graduetan pentsatzen dugu asko e, Batez ere, bueno, pues, Euskal Presoak e, e, lehen gradu hortan egon hain inandatzen graduan laketak ematen nahi dia, baina urte luzez lehen gradu hortan, baina batzuetan azten zitzaigun, ez genuen oso du lertzen, zer zen e, isolamendu erregimenean egotea, denbora luzez zigor bai, mitarra bai, e, aislamendua zigor bezala bai, baina urte luzeetan e, isolamendu erregimenean egon diren presoen errealitatea egian ez genuen, hainbeste e, ezagutzen, orain behatokiak egin duitxosten bat, espresuki presuki kordobako espetxeari ere, behiratu diote arretaz, eta e, justo e, nik uste, argitaratu eta bere ala e, asidia, ba, bai, Huelban, Estremeran, Soto Herralen, e, Kordoban, eta e, isolamendu erregimenean zauden e-ainbat eta e-ainbat euskal presoren egoera, ba, pixka bat onbi deratzen edo, bintzat lehen gradu hortara mugiarazten, beraz, testu ingurua hori da eta errikide bat javiain justu Kordoban daukagu preso, orduan pentsatu genuen bi planoietan mugi egintezkela ez da batetik behatokiak egin duen lana ezagutarazteko, eta bueno, honek e, azkan ezaugarriak e, pixka bat denon artean e, komentatzeko, eta hortaz gain, ba, jabiren egoera e, espezifikoa zein den, isi harrekistatzen du e, kazetari honen, honik esan izudur bileko, ba, azkenean jabiren egoera ere ezagutzen detelako gertutik, orduan, eta E, Teresak berak ere ezagutzen du, bere haragitan ez, e, azkenean Kordoganeontzalako espetxean Orduan saiatuko gera hori alde batetik marko babai juridikoa eta e, Marko teoriko hori jartzen, baina baita ere ba, ba pixkate arlo humano ez e, bueno, Hori guztia nola egik aritzen da ba, preso baten egunerokoan Baina testu inguru orokorrari beiatuta Teresa, izolamendu erregimen araigera zer da, eh nikuzte eta askotan e, ez egola undu bereizten lehen graduarekin e, eta berez zertarako da, ez? Ze eh edo jasota dago berez izan berko lukela asko jotara 14 egun eh beharreko eh bat, Bai. Bueno, lendiketa behin eskerrik asko konbidatzeagatik. Positnago. <laughs> eta gainera, jo, entzundakoarekin hitzia, ez kez Muino. <laughs> bueno. e, eta hasi baino lehen ere, Jabiri besarkadaundi bat. Besarkadaundi bat ni, nire aldetikan. Baina ikuste uste dut hemen eh konzeptu batzuk argitu behar direla. Seren askotan nahasten dituguko. Gauza bat da zegradutan zauden eta beste gauza bat da, gradu horretan, zer baldintzak jartzen dizkizuten. Zerden Euskal Preso politiko guztiei, ez sartu eta bere ala, lehenengo graduan jartzen daituzte. Hasieran nola, oraindikan agian ez haude kondenaturik, ez daukazu, zigorre edo ez, ez da zinkoa eh, tribunal txupremotikan pasa ez delako, Eh, orduan jartzen dizute artikulo 10 deitzen dena. Eta hori da provisionala, baina ja zaude bizitzen lenengo graduan bazina bezala Eta em lehenengo graduan ja jartzen dizute zure sententzia finko dagoenean, osea ja preso preso ha, zaudenian eta horrek suposatzen du reclin zerrado baita ere deitzen den E, bizi modu bat, izatea. Zure bizi baldintzak nahiko mugatuak dituzu. Preso gehienak daude bigarren graduan. Bigarren graduan, suposatzen du, zuzer, zure ziegan loa egiten dezu, eh, baina gero ateratzen zeago zaltzera, gero eh, posible bada aktivitatetara juten dira, edo kurtzilloetara, edo lanera, edo patioan egoten dira, baina eh, azke esan zango dugu, ez? Siegati, Kampo. Gero, Baskal ordua etortzen da, eta orduan denak ba, de, elkarrekin juten dira Baskal zera. eta gero, siesta pare bat ordu dago, mundu guztia, txapatuta haien ziegan, baina gero berriro ateratzen dira, ba, aktibidadera, edo patioan egotera, eta kiroldegira, eta gero, afaltzeko, eta ya, Ba, zortziak ingurun, zortzi terdik ingurun, ja, txapatuta gaude, urrungo, hori izango zan, regimen ordinario deitzen dena, bigarren graduan. Lehenengo graduan zure pati ordua mugatuta dituzu, dituzu bakarrik, lau ordu. Normalean betetzen dira goizez. Eh? Baina lehenengo eta gero, pues, haukazu beste muga hut jarrita. Ezin dituzu ba ez es espetzak ezkeintzen dituen eh aktibitate puntatu. Askotan egiten desu eh poliki idealdegira jun eh duzu, bueno, ikasteko eta dena eta preso politikoa garen lehinan, pues daukazu zure komunikazioak interbentituta, bada oso ondo, ez? Gutunena, prentza na, ikasteko aukerak, hori oso mugatuta dago. Baina eh, ez da berdina, zer ber, nola esplikatzen du nau, lehenengo graduan gaudenian, askotan eta bereziki emakumea hoi ikertatzen zaiguna da, nola ez dauden horretarako modulo espezifikoak, espetxe guztietan, gauden ahaztuta modulo normaletan. Ordu, Azteko Cordoban bizizan duguna, zer hori ere topazen ere bizi bizizan gendun, baina topaz nahiko dazkuz lazaiagoa zan. Topazen dago, emakumentzako modulo bakarra. Hor nazten da denetatikan. Hor, eta gainera da modulo de respeto, deitzen diona. Modulo de respeto dira, ba, Mercedes gallizoren garaian sortu ziren modulo batzuk, nun, ba, Araudi berezi batzuk jartzen ziren, baina presoi aukera gehiago eskaintzen ziren. Eta hor adibidez, ba, gauza batzuk niri eskola gogoratzen zidaten, porque, ba, araudiak zan, pues hori, txukun txukun eukiz beharzen duen zure ziega, denok e, tapakigustiek e, berdinakien oetan, oso gauza gutxi usten ziren izaten, Eh, gero segun eta ze comportamendua zuten Ematen zienten puntuak edo kendu eh, Los positivos y los negativos batzutan zutan ikusen, ikusten gendun guk Nezka preso arruntak ba, era bat ezkatuta, porque gogoratzen ziren ba, eh, Komuneko arraskan geratu zitzaiela ba, Pertxo bat, i me ban a poner un negativo y que boi a hacer, eta galduko detago Osea, zan sistema bat de premio-kastigo, premio-kastigo Oso Oso, ba, ya, guri, of, por supuesto, ez ziguten hori jartzen. Bueno, holako neskatzeuden, esan dezakegu, bigarren bi graduan, baina ja prestatzen irugarren gradurako, eta hola. Gero zeuden, bueno, gero gu ginen, hor bizi ginen. Eta bi edo hiru egoten ginen. Ba, Eider Pérez Arizti Zabal, eta horri baita ere, beha etxe barria, azken etako etako bat, eta oso portitzatuta ratatuta komisaldeagian, portzatuta, torturatua eta mm. ni. Eh bea egoten san junda etorrin soto eta bestearen artean bere auzo juridikoengatikan eta hola, baina baina gubi ginen, lehenengo graduan baina bertan. Ordun gu ateratzen ginen goizetan patiora ni iritsi nintzenean, patiora ateratzen ginen bazkaltzen gen duen beste mundu guztiarekin, e, otorduak elkarrekin egiten gen duen jant, jantokin, baina gero arratzaldean gu guretxiegan e, geuden. Geisten ginen, justu afaldu aurretik, bueltabate eman patioan, besteekin afalduta. Bueno, zan, lehenengo, e, lehenengo graduan izan da ere, regimen nahiko flexiblea zan dezakeguen. Eta hori gertatu da askotan, espetxe askotan, baita gizonei ere. Baina, Cordoban, eta horretaz jazartzen gehiago, ba, bitartean, e, mutilak zeuden isolamenduan, baina, bueno, nahiko kolazei. Gero, eta hau da, nint beti azpimarratzen duen zerbait da, 2000 eta maikian, justo ja, eta ba, bere zuetena eman da, eta ba, pausuak ja, Ematen gogoratzen dut gau batean ba 9-9tik izango ziren eta bueno, pues, gu ya gure ziegan, pijama jantzita azkeneko errekuentua pasata ta deitu ziguten 82hoi ta san e, especheko segurtasun buruak eta komentatu zigun urrun egunetik aurrera egongo ginateke lehenengo graduan baina baldintza gogorre, gogor gogorten eta Orduan ja Hortik aurrera otordu guztiak egingo gendukela gure ziegan, gu bakarrik bakarrik eh lauordu patio eta ateratzeko eta sartzeko zigatikan miaketak e, bueno hola eta arratsaldean ere ba justo hitziko ginen jangelarara gure bande jartzera, ta gora ta bakarrik eta hori gertatu zen naino zuzen ere hemen gauzak aldatu ziren aldatzen hasi zirenean ez Horrek erakusten du pixka bat eh, Kordobako zuzendaritzaren jarrera zein izan den. Horretan, eh, gero, moduloaren deskripsioa bukatzeko, gubiz eginen, lehenengo pixuan, bai, bigarren pixuan zeuden, peldaz eh, de tránsito. Zerren, claro, emakumeak, eh, petxe batetik bestera garraiatzeko, ba, egiten dituzte, bueno, badaki zuer, zenbat etapak egiten diren. Bueno, or pasatzen zituzten gau batzuk, ba, pues tranzituan zen deuen emakume batzuk, batzuk tankideak, eta lehenengo egoeran gehiagun denean nigo goratzen dut, guzaiatzen ginen e, igotzen eta aiei agurtzen eta nik parteak jarrita ditut, porque borten mezkapaba eta, gora junta, kideak agurtu, eta, bueno, nik... Eta, baina, klaro, hor sortzen zen beste egoera bat, ziren emakumeak etortzen ortsen zirenean, bueno, denetatik getartzen zen. Gero hor zegoen baita ere e, zigor e, zieget, zigar nola ez zituzten eraman e, izolamenduko modulara gizoneskoa bakarrik e, zelako, Ordun gure moduluan biziega zeuden hain zuzen ere espezifikoak zigortu da izateko. Horrek esan nahi du pues, hori ateak zituzten nolako txafla bate janaria apatzatzeko eta hola ez. Eta hor ba, momentu batzuetan oso gauza gogorrak bizizan genitun, zeren adibidez hor zeuden emakume batzuk, zetorren arazo psikologikoa undiarekin gogoratzen ari naiz bereziki paranoia gogorrak bairatzen e, zuen emakume bat, eta nola funzionarioek e, ikusten zuten emakumea bortit zaharriza nahien aurka, eta zuten kontuan hartu emakumeen e, egoera psikologikoa, Hale, zigor gelatara. Eta hor, jipoitu, baita ere. Eta horik, konfirmatuta daukagu, zeren urrungo egunean, ziegara, garbitzera junzan, beste emakumea rumpat preso zegoena, baina gurekin ondo era zuna, komentatu zigun, odola rastuak zeudela. Olako gauza getatzen dira, kordo. Eta, eh, moduluan, izolamenduko moduluan, olako siega bat zegoela, espezifikoa, ba lotzeko ohera lotzeko claro, egoera esaten dute ba, oso portiz jarretzen direnean, eh psiquiatrekoen bezala, lengo garaian, pues, jendea lotu. Eta lotu eta jipoitu. Hori bere momentuan ba denuntzia egin zuten. Ni es nenguen hori za, zarra eh bat da eta gurekidek ba aurkeztu zuten. Ba, denunzia batzuk eta hola, eta iritsi zan Europara eta Europatikan etorri ziren begiratzea horzer gertatzen ari zan eta ziega hori ja esan erabiltzen, ez? Baina hor egon, egon da eta hori orain dikant gaur egun gertatzen dira horrelakoak. Piska bat bire naiz, baina ikuste dut piska, o, ola ikusteko eta bueltatzen naiz lehenengo gaira. Lehenengo graduan ordun egon zaitezte, lehenengo graduan, baina bizi baldintza oso ezberdinekin eta muturreko egoera da, izolamendura eramatea. Eta izolamenduan, zu haude lehenengo graduan, baina zure bizi baldintzak daude muturreko baldintzara eramanda. Eta hor, urte luze, segon dira, adibidez, ziegan, bakarrik bi gauzak izan zenitun. Bi liburu, bi kamiseta, bi praka, bi kaltzontzio, bi, bi binaka-binaka, oso gauza murriztuak. Zure irrati txiki bat, Telebizta ere uste dut, bur, ni egon nahi izolamenduan zoton, baina norai, ez dut gogoratzen mm. ega, telebiztagen dut, ez, porque, klar, ni tranzituan nengoen, baina ni moldatzen zinen, da oso gauza gutxi, eta, bai, eta, amene karri dut, horri txosten dago, hau da ematen nizuten eskobila hortzak garbitzeko, ozea, honekin, Hilaro, porke dena da, segurtasun aldetikan zaindu behar dira neurrilak. Eta mango honekin, zupizka bat zorroztuz gero, igual egiten dezu pintxo bat. Eta hor dun, honekin, imagina ezazu zenbat urte gondiren pertsonak, honekin e, hortzak argutzen. E, gero, ematen dizute Baskaria eta berakizu olako kubierto txurillak batzutan abioietan edo ba, kafearekin ematen dizuten. Honekin baskaltzen dezu, porque dira e du, eta jasotzen dituzte. Zu, zure siegan ez dituzu inungo kubiertorik, ez da kasu holako gauseri. Bena dago horretara pentsatuta, baina gero gehiago jakonduko da. Orduan claro, zu lehenengo graduan baldinba zaude eta gainera izolamenduko baldintzetan oso gogor dazu. Bartatu elleuzatu naiz. Beste horrek zuke kontatu bezun guztiak ematen dugu testuinguru bat eta piskat argazki bat, ez? E, zer dan? Zer, zer dan e, lehenengo graduan? E, e, izolamenduko izolamenduko historia. Bizi, osea bizi eta nikuzteite horrekin azaltzen dezula gondo ze, ze diferentzia dagoen lehen graduarekin, da? Beti badaukagu buruan lehen gradua, lehen gradua, baina baina diferentea da izolamenduko da. bizi baldintzak edukita. Honek eh bueno, gehitzen du are gehiago gehitu baldin badakioke okay? eh bueno, euskal presoek bizi duten zigor eh gehikuntza hori ez e, dela urrunketa dela dispertzioa ere ez gauza da urruti egote, eta besta egotea eta beste gauza da gainera bereizira egotea kartzela barruan ere gertatzen da ze eh isolamendu bizi baldintzetan egonda naiz eta barruan demagun 10 preso egon momentu batean gorduan egon diren bezala E, binaka gaude beraien, bai. osea binaka egiten zakete eh sea, Orduan, espetxe barruan ere dispertzio hori existitzen da, eh izolamendua emakumeen kasuan gainera eh apenas ikusi ez da? Bakarrik bai. eh bisa-bisak e, tokatzen zitaizki zuenean. Horrek ekartzen du zigor gehikuntza bat, ez da? Bai, noski. E... Pentsatu behar dugu, ba, eta hori Iñaki Alonso kokosoen do esplikatzen zuel, esplikatzen du. Izolamenduko moduluak diseinatuta daude zigor bezela, zigor modulu bezela. Ordun Galeria txikiak dira, hamar e, eta oso modu berezian dago. Dero dago patio oso txikia, hemen ikusten duzu gainera dauka zare bat goitikan, oso txikiak dira. Gela hau, eta pixka bat zabalago, baina niz askoz gehiago. Oso, oso txikiada. Ehm, ate, gogorrak, eta astuna daukazu, hor lako, irekidura batekin hortikan pasatzen dizute gauzak. Anekdota bezala, esan, esan dezakete zotoko izolamenduan, emakumen izolamenduan. Hor, kriston borroka geneukan pukaratzekin, labezo morbak, ez? Or, egun guztia horrekin, porque oso zikinak gaude normalian. Pensa behar dezu, claro, hori pensatuta dago, geien ez jota amala egun pasatzeko. Eta, area bidaltzen dituzten pertsonak, zigortuta daude, horrek esan nahi du, normalean oso pertsonak atazkatsuak direla. Eta egondira, pues, eh, moduloko borroketan edo, bueno, edo funtzionario bati erasoak egin edo et, mila, mila gauzak eh, izan daitezkez. Eta askotan, arazo psikologiko edo drogadependentzia, ordunda jendea oso bortitza, dezekilibratua, eh, egoera gogor batean eta gainera izolamendura eraman, holako zure izaera zure baldintzak, are gehiago, ez, e, zorrotzen dira, baina amalago egun, eta baita ere, osea, e, zigorrak jartzen dira, amalago egun, edo daiteke jartzen dizute parte bat, eta zigorra da, 4 fines de semana de aislamiento, orduan bidaltzen zaituztearean bakarrik azte Edo bi egun, edo bost egun, osea, ez da, baina, claro, gure kideak egon direla hor, urteak, urteak eta urteak eta okeres banago, ez da egito hori ya aldatuta egongo den, bainan em, luzatu daiteke berrogeita bi egunera, bainan amalau egunero atera behar zaituzte gutxienez hogeita lau hor edo antzeko zerbait, ez? Osea, ez zinda jarraitu eh, aizan, bainan Euskal Preso politikoen kasuan aplikatzen da bizimodu jarraitu bezela, ez? Egia da, gero bakoitza, osea gizakio gara, gai gara edo zainbaldintzetara eh moldatzeko. Baina, estres egoerak eta hori Iñaki Alonsok ere oso ondo aipatzen eh estres asko dago olako moduluetan. Oso estresantea da bertan egotea. Zen claro. Zure siegan ondoan egon daiteke pertsona agian dago gauosoa ohiuka. Oiuka edo atea jotzen edo paretara edo orduan loitea ere Italia. Gero, batzu, ateratzen dira, patiora tokatzen bazaizu, arrunt batekin, eta, pues, igual ez dakizu, nola jokatu, zeregin, em, funtzionarioekin ere, tentzioan, askoz nabariagoa da, izolamendu modulo batean, beste modulo arruntetan baino, zeren, claro, modulo arruntetan, guardia bakoitzean, egon daitezke, bost, funtzionario, ba, laro gehi eun, pertsonekin aritzeko baina bertan daude, bos, zei, hamar funtzionario hamar pertsonekin. Eta hor klaro, oso gertukoa da. Ateratzen zaren bakoitzean, funtzionia daukazu zurimiatzeko zu, zure bolzantzure gauza hurrilak miatzeko, gau miatzeko osea, oso eta gainera askotan dira oso pertsonaje ideologizatuak. Eta hor hor daude ez da kasualitatea. Ez? hor ba, dauden jendilajea arrizkutzua eta bortitza baldin bada pues funtzionarioak ere juten dira gogor izaten, ez, gogortzen edo horregatikan aukeratzen dituzte e, orduan egoerak dira oso tagero zuzaude igual zuzaude lazai ikasten zaiatzen eta kriston bileak, ondoko ziegan edo junda etorri ziegak direki itxi Da, zarata, oso zaratatzua da espetxea. Hori, ez bakarrik baina bainan, eh, hori da ideia bat izateko ere, espetxea oso toki zaratatzua dela. Askotan ezaten da, ba, hor, ziegan eta bakarrik, eta ez, ez, oso oso zaratatzua da. Niko horatzen dut, gau, modulo da respetoan jartzen zituzten olako neurriak ere bai. Amarretik aurrera, ezin zen musika oso oso zen izan, Ezin zenauta bestea, baina gure moduloan, claro, bigarren pixuan, zeuden neskak edo tranzituan zeudenak, aiei bosta xola. Edo zigortuta zeuden bosta sola, Orduan, musika berandu arte, e, gero, aurreko moduloan gizoneskoa zan, orduan, oiukak, e, oiuak eta historiak eta, bueno. Orduan, orokorrean, gero, e, dago, timbreak, txirrinak, hau senyalatzeko, ateak irekitzen, eh bose galio, o sea, no dena da, oso zarata, asko dago. Da horrek ere so, et, sortzen du so, estresa, ez zara konturatzen, baina ama hau bajuten da barrua geratzen. Inakiaren oso bideoan aipatzen du, niri Javi e, kontatu zian Inakiren ahotan, eh, berak esaitzun Inakik esaten du azkeneko bisitetan, e, azkenean e, Berez, e, badaudela ikerketak esaten dutena 14 egunerako dira zigor e, ziega horiek eh egunetik aurrera eh bertan egonda jada atzoreseineko kalte psikologikoa direla, ez? Jabik 16 urte pasaditu eh Baldintza, dintza, baldintza, baldintza horietan, aurrekoan esaten ziren joan. Nola ez Kriston kristontokea eukiko ez? Ese, eske derrigor eukik behar dut, ba. derrigor eragin behar dit. Eta igual, orain momentuan, espetxialia bitartean, pues, gora berak emozionalak eukiko zitu, baina igual orain momentuan, enaizo hartzen, baina kanpora ateratzen naizen egunean, derrigor nabarituko zait. Hori ba. e, e, guztiet, da? Zek, zekalte psikologikoek hartzen ditu, hori ere jaso ez zuetxorztenean. Bai, bai, bai, o modu... E... Eraskotak erikoak, ez, ber, ez daukazu bizitza soziala. Azke, bizitza soziala. Ez petxean hori ezatea oso, ez dakit, bitxia gertatzen da ez, baina bai, harremantzea jendearekin bizakiok azken finan e, soziala gara, animali soziala eta besteekin egotea, eta askoan nire hari gara nabaritzen, pandemia egoera honetan, ez? Faltan botatzen dugu lagunak eta, pues, ez petxean ere bai, eta... Huten harremanak sortzen Niko goratzen dut Uxienez emakumeen hori askotan presatu ezberdina ez da harremantzeko moduan emakume presoen artean eta gizonen, gizonen presoen artean ez. E, bat sortzen dira, lotura edo ez da gizer, eta laguntza emateko elkarri eta holako gauzaak sortzen dira eta isoloenduko moduluan zu bakararri zaude gañera gerta daiteke ere eta hori ere onartu behar dugu. Ba, jendea ez berdinak ara, pata bestearen aldetik eta kalean bezala, lagun batzuekin hobeto moldatzen zea besteekin baino. Kiden artean hori ere gertatzen da. Eta tokatzen bazai zumoludo berdinan egotea holako baldintzago horretan eta kimika ez sortzea bi artean are gogor egiten da. Eta, bai, beti presaude, bai, ideak zarete, kolektibo baten parte, baina hor, igual, humanoki, falta zaizu, pixka bat, ez? Konfianza izateko, zeren, ateratzen zaren kalera edo patiora ateratzen zaren lau ordu hauek, oso aberatzak dira. Kirola egiteko, baina baita ere, beste pertsona batekin, zure kezkak, zure gauza amankomunak, zure familiaren historiak dena konpartitzeko. Ez daukazu beste inorrekin hori konpartitzeko. tokatu zait, bakarrik egotea topazen, eta baita ere, ez Cordoban ez, bainan, topa zen, askotan egon naiz bakarrik. Eta, eta beste neska batzuekin, hondo, harreman arre, hona sortzen ziren, baina badaude gauza batzuk, bakarrik ide batekin, konpartitu dezakezu eta. Eta hori ere, izolamenduan, ez dago. E, ez dago, eta hori lehen komentatu dugu ez, elkarrekin, bazkaltzeko edo egoteko, konpartitzeko aukerarik. Zer en bai, jangelan egotentzea, baina gero, ba, pues zure duzun zirkulo sozial txiki horrekin, pues batzutan patioak etort, e, erozuten ditu zu txutxeak ekonomatuan, eta ezertzen zea lasai lazailaza igandea delako patioan, eta prestatzen dezu zure inventuak, eta hor egotentzea, Bizkaia gauza compartezen. Hori hori mm. e, ez da gertatzen. Hoi solamendu. Aipatu du dezula topatzen bakarrik egon sinela Córdobaan badago Anabelen egoez eh, bakarrik dago gainera bakarrik daramatza gutxienez. Bakarrik esanait eh beste emakume Egabe 3 urte badaramatza eta eta visita orduak ere desberdinak dira Mutilakiko ez da ez inolako harremanik, ez? Eta momentuan ere orain Córdobaan 4 gizonezko gelditzen dira. Lau edo 4 i ir ir ja, eh? ir jaie iro gai bat, ez? Bai. Iru eta nanelen. Bai. 3 gelditzen dira, baina garaian 8 ere izan ziren bai, eta eta nanelen e, bera bakarrik zegon, ez? Eh berekide gizonezkoekin topatzeko momentu bakarra bisabisetan bisabisetko eh trantsido itxaronaldi bai. Hortan, eta, eta orain ere, bisita orduak e, diferenteak dian ez, abunosan abelen, hare bak dago. Bai, eta nire garaian adibidez, e, emakumeak bisita geneuken igandetan. Eta, eta gizoneskoak larun batetan. ordun gure zen ideak, ez zuten miren txinekin juteko aukerarik, ere ez. Eta aien bisitaak moldatu behar zuten aien kabuz, bortke zegoen autobusik eta bai, bort beste. Beste egoera, berezi batean ere, e, sortez. Hai? Eta Teresa, ipatzen ez unguzti hau, egoe, muturreko bizipen hauek, eta gainean muturrekoak, eta denboran luzatzen direnak ez. Zer ze du leku juridiko dago? Berez ez dago. <laughs> Berez hola ez dago idatxita. Baina, claro, beraiek hartzen duten argudioa izan leike, no hai modulos de regimen zerrado espetxe guztietan. Eta hor dut, nomaz parezido izango zan eh, aislamiento. Uh -huh. Baina berez ez dago hola idatzi eta Hola nik hemen neuken, baina nori ja graduarekin uste dut. Bai, graduarekin, onintza, onintza austola zalean hitzak, uh -huh. ez? Ez dago elduleku finkorik. Aplikatzen dituzte artikulu batzuk, El 153 horida el de aislamiento Bañanor esaten du que la sanción de aislamiento nunca será superior a 14 días y siempre con la aprobación del juez de vigilancia penitenciaria. Sí. O sea, dira oso egoera bereziak baina kasu honetan aplikatuta modu luze batean. Uh -huh. Eta 3 betero eh, ematen dizute la revisión de grado Bañan Betida Berdiña. Osea, lehenengo graduan, eta se mantienen las kondiziones vigentez. Uh -huh. Eta graduak aipatu dituzura, gian horri helduko diogu orain eta, eta Cordobara ere ekarriko dugu, demora guztian, no? eta testo inguru erokor batetik, baina bai zu bizidezunagatik, eta bai gaur batzen gaitu denagatik, pixkatere jabiren egoera, zeinaren ezagutzeko, beti ere Cordobari begira zer eraginak amaterialki eta emozionalki haipatu ez zuz eraginak duen e, isolamenduan egoteak urte luzez, baina horrek ere eragina badu nolabait? E, gradu aldaketen bidea egiterako unean ez da? No? Bai. Dituzun aukerak ere murritzagoak direlako? Bai, lehenengo graduan oso murriztuta daude aukerak, ez? E, zerbait baite hiteko? Lehen esan dudan bezela aplikazio ezberdina egiten da, topa zen dago horatzen dut topazen, Lehenengo urtean, egon ginen ean, bapizzinara eta guzti izateratzen ginen. Ozeak, era komun lujo. E, eta aukerazegoen, e, polideportibora juteko, gauzak egiteko, parte hartzeko, sineman, eta... Baina batean moztu zizkibuten hori, eta gero Cordoban nipenzat. Ozea, gu urtero egiten gen duen la instanzia bapizzinara juteko, yeah. baina porcunpliz, porque... Gutsien despiskabat horri ikusteko hor dela eta gure gauzak eskatzen gendula. Baina ez zegoen aukerarik ez egiteko. Eta inoiz ez ziguten etorri paserbait ba, eskintzera. Ez? Baina, klaro, garai hartan ere, ba, kolektiboaren jarrera beste, beste bat zan. Ez? Eta niko goratzen dut, modulo de respeto. Eh, bihurtu nahi zuten ean. ordun bai, etorri ziren gure gana, ba, abere aparte hartuko genuken, eta ez dakiz er, eta gu pozizet, eta gainera proposatzen ziguten gauzak, hai, eh, funtzionario ehi, zez gozkien lanak zeu dela, eta ginen bertan, hai eh, ehi lanak entzeko, mutxismo menos. Eta, ba, ordun gu, inoiz ez gendun parte hartu ez zertan, Baina, klaro, gauzak aldatu jundiren einean, eta horrek ere, e, inakialonzok oso honra aipatzen du, ba, beraiek aitzindariak izan dire, lapiskabal pauzoak emateko momentuan, baina horrek ere, bere trasfondo psikologikoa eta kontraizankorra izan du, bakoitzaren barnean, ez? Ez, ziren, claro, urte asko egon gara dinamika batean, eta horain zartzen gehiago beste dinamika bat, nun, onartzen dituzun, orain arte onartzen ezen ditun e, araudi batzuk edo posibilitate batzuk, eta pues, horrek ere ba, daramazu hor bar, ne borroka bat edo kontraizanak edo gauzak nolako katu, eta bere pizu psikologikoa ere izan du. Ez? Baina, bueno, orduan, Iñaki Alonzo eta Iñaki Kainazek hartzen dute e, lehenengo papera, Eta eskatzen dute parte hartzeko, zeren berez legeak e, behartzen du instituzio penitenziarioak izateko programak edo zein presurako. Uh -huh. Eta egokitua zauden gradurako, noski, porque ez da berdinak egin dezakezun programa bigarren graduan edo lehenengo graduan. Tardun, bi hauek eskatzen dute eta espetxetik esaten dieten haientzako para ustedes noain nada. Tardun, a ber mañana. Para ustedes no da, baina gu eskubidea daukagu eh onart eh, egiteko. Ta ardun, borroka borrokaustean eta Iñaki Alonso izan zan eh, preso ai eh, buen Bosemalla ere, eta interlokutorea zuzendaritzarekin. Ordun bera, bera izan da zuzendaritzarekin hitz egitera joten sana eta bueno, pues hori, borrokan ibili dena, eh? Eta oso ondesak du eh personaje hau en clavea dena, ¿es? Ta ardun, Bera jutten zan, eta ez atzen baina gu eskubidea daukagu, eta legea horre eh, eskatzen duzeren, azken zinean bihurtzen gea abokatu bezala, kasi-kasi, juristak, eh? espeziko juristak. Tazkenean onartu hon baina el programa especifico para presos en, presi, en regimen zerrado mm -hmm. de esta karcel. Lehen komentatu dugun, eh, arabera, oso preso berezeak daude, pa arazo gehien dituzten pertsonak askotan edo eta orduan ahientzako programak beraia kasiziren eta esaten zuten esaten horrez zegoela fundamentorik porque dira programa bideratuta, pues droga arazoak dituzten pertsonentzako familia desestructuratuta gizartearekiko jarrera oso bereziak desarraigo soziala handia dituzten pertsonentzat, eta claro pues gurek ideak es dira perfil hauetakoak inunde kinora, eh ta ordun beraiek ziren baina ba, erakusteko zersan san haien erabakia eta ze punturaino pre au, apustua aurrera eramateko. Da esaten zun, eta ba eske zeuen fundamenturik pero ni siquiera funcionario en aldetican porque torchesisai su psicólogo bat aste honetan edo edukadorea egiten sendun saio bat haiekin handik bi astera beste bat etortzen zen, bitartean esan ezer gertatzen, ozera, desastre utxa zen. Gero beste presoek ere aziziren eskatzen, eta beraiek lortu zuten Naudintzia Nazionaleko Juzgado Central de Vigilanzia auto bat haien alde, esan ez bai, eskubida zeukaten olako programa bat eh, jarraitzeko eta eskatzeko. Eta orduan, azkenean, ja, Madridietikan etorri ziren gutxienez gidalerro batzuk, ba, izateko aber holako programak, ba, preso hauen specificidadeari ba egokituta peska bat bueno, hasi ziren horrekin, azkenian taiaekin bobeitu bat ere elkarrizketan edo gu izandako gileran mm -hmm. esatzenzun. Ta dena izan komo bere jakinahi gu, zuten gure biografia. Baian Aratago ez, ez? Eta, bale, muy bien, ni kontatzen dizu nire bizitza eta zer. Ke hacemos kon esto, ez? Eta gero bai, esaten zuen azkenean bat zeuden batzuk programa pixka bat aldatzeko, eh, pues hori pues kalte, egindako kaltearen onarpena, onarpenak, victimak, da, zer, jarrerak, eta hola. Baina oso, como, Por defecto, eh? pixka bat, bueno, hain que cubrir este expediente y lo cubrimos así, baina ez da mm. funtzezko lana egiteko. Eta gero, antzeko gertatzen da ez, e, beti jasotzen dian e, erantzuna, edo denegazioak bai. oso generikoak izaten bai. dian, da, bai, jabiren, aipatzen da etxostenean, bai. eta e, jabiren egoera pixkaate, oain momentuan zein dan gutxogora bera pixka juridiko <laughs> egiteko laburpen txiki bat, ba, e, Bueno, Javi dagoeneko uste zazpi aldiz eskatu dula e, gradu aldaketa eta gerturatzea. E, eta e, erantzunak edo, eman ditzake bai espetxe instituzioetako edazkaritza orokorrak eta Kordobania, kordobako espetxe zuzinaritzak ere zer dauka eskaera, eskaera horietan gero. Egia ez, zuk ezagutzen zu, Kordobako espetxe zuzendaritza bere hortan oso berezia eta gogorra dela, eta tematuta dagoela Euskal presoekin. E, Gailagari dago kionez, Jabiri dago kionez, e, uste, e, beste gertatzen den antzera, horrein egia urratxeak ematen ari dela, baina zuka aipatzen zenunez. E korta i pega eh bere, bere u, e, prozesuan prozesuen aurrera egin ukazioak uka eh gainera Javi ez dago Espainian kondenatuta erakundeko kokide izateagatik eh baizmun bueno, ekintza batzuengatik ze hori berez Frantzian e, kondena badu eta eta gainera bueno, pues gogoratzen dugu pixkat kontra mo kontra la ulertu daiteke e, Espainiako e, espechei azkaritzan nagusiaren ikuspegitik, baina e, EPP-kaguimia mazazpian abiarazten du bide bat, zeinetan e, norbanako bakoitza izango den e, bere prozesuaren urratzaile ez da, eta aldiz jasotzen iran erantzunak kolektibo moduan jasotzen dira iran, zetenei e, gauza berdina erantzuten, erantzuten zaie, baina bueno, e, bi bloketan, hiru e, bloketan, bere izi daitezke jabiren zezkoaren e, arrazoiak, batetik, erantzukizun zibila bere gaine ezartzea, hau da, e, e, e, ardura ekonomikoa edo biktimen erreparaziorako ardura ekonomikoa bere gaine ezartzea, jabik, iruro gehi urte ditu, e, hogeita mar urte, bai, ez da, hon da, esaten, iruro gehi urte azka, eh? Bai, 60 urte ditu eta urte pila bat eh esan denun Lasartepi Kanpo Alegia e, kotizat e, ez da solventea. Eta eta gaina hala e, dago deklaratuta bere, ez? Insolvente, du bere burua, beraz hori inoiz ezengo litzateke konpondu ezin du bere gainartu <laughs> erantzukizun e, e, zibila egustu insolventea delako eta ez daukalako eh ordaintzeko aukerarik bestalde e, nahikoa damurik ez adieraztea e, esaten diote e, denegazioetan e, baina egina du dagoeneko eragindako mina itortzeko idatzi bat eta bide politikoa soiliba duela dioen agiri bat hori esaten du berak ere bere azken e, gutunean eta eta gainera berez okerresanemanago gradu aldaketarako eragindako mina itortzea da eskatzen den lehen urratxe, eta ez damu adieraztea Eta muerta, esta, esta, esta, eta hori argi dago, bai. baina e, eskatzen diotena, denbora guztian, hori e, da. Eta e, azken blokea da, jarrera ez egokia eta delituaren larritasuna, e, dagokion delituaren larritasuna. Baina jabiren kasu espezifikoan zazpi urte baino gehiago da ez dula parte diziplinari hori espetxean, eta... Eta hori, e, Kordobako espetxean dauden presoak, urain arte, regimen oso, oso, oso itxian mm. e, egondira, beraz, jarrera ez egokiak edukitzeko er, marjena. Bai. E, ez dago, ala ere, e, ez dakit berritasun bezala edo, batzuk jakin godezua eguale jabirekin nita gero egondakoek, baina e, azkeneko zaipatzen zian jabik, aldaketabat e, egondela eskade denegazio horietan, neiz eta orain arte beti e, korta kortaipegak izan e, orain Espainiako espetxe zuzendaritza eta idazkeritza orokorrak eskatu dio Cordobako espetxeari ez erabiltzeko argudio orokortu horiek, baizik eta spesifikatzeko zehazki zergatik e, zergatik jabik ezin duen urratua direz gradu aldaketaren bidea beraz utzet lehenengo aldia dela hori esan zian lehenbiziko aldia ez gertatzen zela Kordobari e, holako, bueno, belarrit irakadatxo bat edo egiten zitzaiola hola, Javier Zagutzenakoa, egizu bastante esteptikoa dala, orduan, orduan, e, etzekin nozando ezaten ea, ea, ea, albistea honan zen ez, baina behintzat, bada, e, berritasun aldaketa, alda. alda, aldaketa bat. Baina nik es, eh, espezifikatuko nuke, eh, claro, audienzia nazionalak eta junta de tratamento, junta de tratamento oso importantea da. Eh, espetxe zuzendaritzaren eskemetan, zeren beti esaten dute, junta de tratamientokoa dira presoak oberen ezagutzen dutenak, dituztenak eta ordun beraien e, e, erabakiak, edo, da, e, irakurketa presoei, preso haueen inguruan, izango ditu dira zuzenenak, baina ez da horrela, ez, porque instituzion esentik ere etor daiteke, pues hori, orden bat edo uh -huh. bainan ez da horrelea. Eta junta de tratamien don daude, zuzendariak, eh, segurtasun buruak, edukadoreak, psikologuak, eta, bueno, pues hauek dira. Eta, gradu eta emateko, haien arteko adostasun osoa, egon behar da. Nik ezagutzen dut, kasu bat, nun, junta osoa, adostzegoen, preso bati, bigarren gradua emateko, baina etorri zan, edukadore berri bat, eta sansun esez berake zuela bo, e, aldeko votorik emango ba pertsona hau eta kozelapo pues ya está acabo, acabo. eta eta pertsona honek esaten zian. baina anaber eta ez dute kontuan hartzen ni lehenengo edukadoreekin emandako urrats guztiak osea etortzen da tipa berri hau eta hori esaten du pues hori hoe oh, dira kontrazona eta ta se pide luceada eta kasu honetan ere, azpin barratzekoa da, <risa> e, argudio bezala hartzen da presoak egindako e, delitua. <risa> la gravedad del delito kometido, la pertenencia, tal. Baina berez, gradu aldaketarako, hori ez da kontuan e, izan behar, baizik eta zu espetxean nola bizitzen e, duzun. Zure e, e, jarrera espetxean. Ez lehen egindako historiagatikan. Eta Ordun horrekin, ya, kun beharko zan, gradualdaketa, ez zure delituaren eh, grabedadearen edo larritasunaren arabera. Eta hori askotan konfunditzen da, taientzako, oso era bilgarria da, ta oso komodua, komodua, nola baite baina ez da zuzena. Eta borroka orain, horretan fijatuko da. Zeren gradualdaketarreko Eh, zailtasun asko ematen ari dira pestes ere. Inkluso, ba, pues, eh, ari gara orain ja txosten, kuina publicitaria, <laughs> ari gara orain txosten bat lantzen eh, zueraaren inguruan. Zeren entzungo duzu hor ere, zailtasunak etatzen ari dira zentzu horretan. eta ari gara orain hori ere lantzen. Es? Bukatzeko ze pentsatzen, morezak ikalderaren zako tarte txiki bat, Galderari baleo edo gogoetaren bat baleo ere zehatzeko eta gero plazera? Bai, no? Bukatu baino lehen, kontzatuko dizuet e, txosten honekin e, ari garen rekorrido bat egiten. Hau bideratu dugu, bidali dugu, instituzionezera. Eta erantzun digute, osea, ni enago nahiko flipatuta, erantzun digute jaso dutela eta kontuan hartuko, ba, inbestigatuko dutela eta kontuan hartuko dutela bezorre agertzen diren gauza eta bueno. Gero, eh, junden azte azkenean, egon ginen eh, Nafarrokoa harteko arekin. Ba, hau esagutzeko, ziren Pérez dauden bi preso, eh, Javi Pérez da eta Igor Portu mm. Nafar dira, eta aldun berak ere esan digu, ba, tramiteak egingo dula, hau iristeko beste... Pérez ikila atera dituzte izolamendutikan, baina beste zaitasunak ikusteko. Eta gero eskatu dugu, bilera bat ere, baita ere, Cordobako azuzendaritzarekin, baita Andalusiako Defensor del Pueblo arekin, eta ango APDH, Asociación de Derechos Humanos, bereziki Cordoba nozolan politza egiten du, la Asociación de Derechos Humanos, eta, eta bueno, hor pues, badago, rekerri du bat, eta Beatokian egiten ditugun txosten berezi hauekin beti dago olako e, ibilbide bat egiteko, ez da bakarrik hor egoteko. Gure webgunean dago, eta norbaitek interesa baldin badu, autoak, komentatu dituzun autoak, hor daude QR moduan, eta uh -huh. dun irakurri dezake zuen. Zeren. Egia da, osea, seteka edalma los pieses, <gülüyor> <tien> atendembezuela, es. Baik, raziso da ere, Javirena jasotzen ditugunean, eta azpimarratuta, eta, esto de que, si esto ya, etxo, he hace no se sé cuantos años, <gülüyor> edo, <Ose>, holako, <gülüyor> holako, akotaziak egiten ditunean, esan ez, bide aurratuko duela txostenarekin, eta ezakit, mm, ez dut esango kasualiadea izan denek, baina egia txostena argitaratu eta segituan, hasi direla, apurka, ba, izolamendu ez-regimeneko e, baldintza hain er, ez du horiek e, kentzen, lehen grado, ematen du sekulako, ta, eta segura eski sekulako aldaketa izango da bizi baldintzeta, baina gogoratu behar dugu lehen gradua ere ba, e, muga-mugakoa dela, baino tira e, izolamendutik e, izolamendu bizi baldintza horietatik ateratzen ari dira orain arte, orain arte orain arte hola zauden presoak, eta Kordoban ere Gainera gerturatu dituzte Cordobako hainbat preso edo edo kalean gertu dira. E, um, no ez uno está bada urrats bat. Bai, bai, bai, bai, noske nikuste ut. Claro, hori gertatzeko gauza asko mugitzen dira, eh? gauza asko. Ez bakarrik, zure txostena <laughs> alabalitz, balitz joe. Se <laughs> posa. <laughs> Baian nikuste utorkuten dira energia pilatze eta Bai, esan dezakegu gobernuaren aldetikan, Espainiako gobernuaren aldetikan, nik badagoela. Gauzak pixka bat aldatzeko borondadea, beste gauza bat da, ze puntura nio, nahi duten gauzatu. Nik askotan esaten dut, zergatik ez dute ehun preso mugitzen eta gerturatzen zilez bana montar la misma bronka. Ozea, bronka ja oso hundia da. Amar presoen gatikan edo postpresoen gatikan, pues, ekarri gehiago eta venga de golpek dituzu ez. E, Baina harazoak egongo dira, eta horain zartuko gara, pues hori, ba, gradu aldaketarako gero, jendea jungo da ateratzen, eta hor geratuko dira, pertsona, ba, kondena, oso ilustreak dituzten pertsona. Zazpi barra, mil mila eta iru e, lege horrekin ere borrokatu beharko dugu, eta hori oso borroka zaila izango da, juridikoki oso borroka komplikatua da. Zaten, klaro, hori da lege bat, ba, aplikatzen dena, baina oso lege zabala da, hori atzera botatzea, hori lortu behar gogen duke nazan, lege hau ez aplikatzea, baintzak, eta lege arrunda aplikatzea. Eta hor dago ere, Europako batasunean, betetako kondenak, e bai, Espainian, ez, e, jabiren kasua da horren e, adibide pixkatek hartzeko ere esatezen unk kondena luzeak, bueno, jabiri ere erdiagatzen zai joan diken, egoera e, baintzat, ez hanimada da. Aldatzen, e, aldatzen beak Frantzian ogeita zazpi, Frantzian zazpi urte egin zituen Espainian abenduan amasei beteko ditu, beraz ogeita irudar amatza espetxean ja, batetik bestera zuzenean etorrita gainera eta Espainian ogeita amaz urte ditu betetzeko, osea, amalau urte egeritzen zaizkio egiteko, ez? Esaten dute, Ekuadorea pasa eta, bueno, ya ja pixka jartzen zula... Bez, begira da iak baina ekuadorea durea pasadu, baina amala urte dira horrein dikang gehatzen direnak, e, ba, bueno, egoera ezan bada bideratzen horregatik azkeneko atalari heldu eldu nion egia da egiten ari direla aldaketak, egia da ikusten dela e, bueno, bau dela zantzu batzuk, e, gerturatze batzuk, gradu batzu, baina azuk esaten dezuna tantaka-tantaka eta atzean bulla ahondiarekin, <laughs> eh ala ere kordoban esaterako, ez, atera dituzte izolamendutik bezak berriro diot. Igual e, nita gero bizitan juntzatenak hobeto jakingo duzu, baina kontatzen zutenagatik pozik e, alda, aldaketagatik, baina oraindik ere murrizketa batzukin. ez era bat lehen graduko oihko bizimoduan, ez da, 4, e, lau, lau dira kontatu ditetan. 4 gizon ezpo euskal preso daude e, kordoban eta gertatzen dena orain arte eh ziroraldi hortan zeudenean eh babinakak zeuden, ezta? Engabe una marzianean babinak babinak babinakak gertatu da 4 geratu zirela eta orduan ba binaka eduki beharrean azkenean ezoki zen baturteta gero lau batu ziren oraindik isolamenduan zeudela, eh? Eta orain lehengradura eh aldatu dituztela berriz ere berizi dituzte binaka. Orduan ba bueno, osea, pixkat e, aste batzuk plenago lortutako aldaketa hori ba berriro iz eta lehengradu ohiko lehengraduan egon, ba, berriro hori aldatu da patio orduak bere ez dagozkie e, lau ordu ez Na, da, buen. baina hala ere ere murrizketa batzu azkate e, programetan izen emateko edo beste ikastaro batzuetan izen emateko badazkaten alegia kalegia oraindik orain, orain kordoan lehen gradu hori ezla guztiz ere ezarri e, e, beraien bizi baldintzetan e, dispertioa toinnik laurogeita hamar urte ditu. Buna, horreinik ba ez, esaten egiten da bide, baina horreinik gelditzen da egiteko. Pilo bat, pilo bat eta dena beharrezkoa da. Baita zarek antolatzen ditun ekimenak eta deialdiak eta mobilizazioak eta baita foro sozialetik egiten dugun gauzak. Bueno importantea da, hemen euskal Herrian adostasuna lortuta dago, PPS-ezi, baina nora adostasuna handia dago. Horain, hazi da pixkanaka, pixkanaka baita ere e, Dispertzioaren biktimen onarpena ematen pixkanaka, pixkanaka, gehiago eta gero eta gehiago hitz egiten da horretaz Hor du, nik e, hemen, Euskal Herrian ematen diren pausoak ere, eragina dute Eta, importantea da hori ezkaltzeko, ziren batzutan, egia da pensoatzen dezu luzera doan hau, nola izan leike, eta kao, guk ere Nahi dugu, o sea, kilometro 0. En Bengo egia da Burgosen egonda edo Cordoban egonda diferentzia derra dago. Baina hori ez da nahi duguna. Eta hemengo espetxeak badakizu Zabaia eta Iruña utzi daude. Osea, ez dago. Osea, oso hundia dira ta. Ta bueno, espero desagun. karo, orain ikusten da pues hor, ba, bigarren presuan, eh, bigarren gradura pasatzen dituzten presuak. Urbilketa. Eta gero, pues, e, irugarren gradu batzuk euskal herrira. Bide bat marrasten du, baina ez ez da gut nahike, nahiko genduen bidea, noski. Bueno, ikusi beharko dugu eta ikustu daukagun bakarra da jarraitzea, jarraitzea eta jarraitzea, eta olako egoerak zalatzea, preso ere Nik egia esan, eh, ateran itxanetik, dio, diotidatzi, baina uste dut hori da, oso, hoiei asko otan gertatzen zaiguna. Asko igazten dego ezbetzean, larun batero goten zeagor, gutunak, gutunak, gutunak, gutunak, gero ateratzen zea, eta, bueno, bidatzen duzu goran, gorantziak beste modu batean, ez? Baina... Ba, nire e, altetikan eskumbinak, eh, bai, bai, boski. Ba, bai, no, <laughs> animatzen zin. da izen eta guztien ezbitatzen diot gutun bat. Hori, oh, yeah. behak ere buertan e animatzen. Ba, ez horregatik, horregatik, baki, baki. Espetxean bai, eh, bat zuten idazten gen elkarri, eh? Epa, ziren, or, eh, espetxe bat neko gutunak ez ziren kontatzen. Kampon mm. baizik bai, bai, es, bi, tenitun, ez bi tenitu, Baina, barruan beraia idazteko, batzutan idazten gendun, erla. Bat, zure eskuminak emango dizkio turrengoan, eta, bueno, zure guzti <laughs> indarrak ere, bai, segura pozten dela pila bat e, hemen hainbeste geala jakiteaz, eta, eta bueno, pues bere gaia ere nik ustetuain arte, igual ez ezaguna zena ere, e, iso lamenduarenan ikustetet, ez genekala oso buruan orain arte indezuen lana, e, ba, bueno gure arten ezagutu arte bezgene kalain ahingoan eta seguru horrek egiten diola da. Bueno, dula ere barrutik mila esker eta ezaketia okendoa joteko ordua degun. Galderaren baban den badakazuet,eresa hemen da gola aprobetxatuta ba aurren. Ora. Bai, ni hori bizkar ez da, osea, urtean lanekin fun adibidez eta nola jokatzen duten gure, Guretzako ere ez jakenia zen, bizibarintza hau. Beraiek nola baestean egituzten, ezka? Ika bat kontatzen dute, baina ez zehazki ez bizibarintzatzen dut. Bai, ezke nik dut hori denok egin dugu, eta begai ekar egio, ez? Baina nondoa dago nik uste beharrezkoa dela, kanpoan benetan zagutzea Hor egotea egotean zerren. Eta mm -hmm. horregatik batzutan, hori, pues ba, eskobila ez, eh? hori, so seguro ikutu zaituela. O sea, mm -hmm. Gauza bat, holako gauza arruntak askotan, transmiti, asko transmititen ditu. Eta nik uste hori ere importantea dela. Eta, bueno, hori egin dezakegu pues preso yo ba, eh bat. bares. Ni beste ez anekdota bat hau, o aldiz sea, kontatu dizuet, baina eh bat eran ere jabi kontatu zianen, ba ben jun bizitan eta eh zeitzen moz Javi ta Jobe super urteak eh galeria bateko, bueno, mugitu mugi zituzten eta bikote aldatu zituzten, ezta? Ordu arte Jon Kepa apreciadorekin zegon eta bueno, aldatu zuten ez dakitze jarri zuten gero. Eta ez hori bakarrik, baizik eta eh, Zella parrean egon zen 13 urtez, ez dakite 130 sei imaginatu. Mm. Eta aldatu zuten zella inparrera. Ah, eta, vai. claro, berez berdinak izan, bazuk izan es? dizue, ez 4 x 3 esatezean okay. aurrekoan e, hola mini mini zella bat, ohea, eskritorioa, komuna, e, eta traiesta ez, pareba balda baukate telebista, eh? Jabiz? Bai, bai, izkeni bai, transituanekon da ez. Bai. Bai. Eta, beretzako kristona zan, ze amairu urtez, espazio mini espazio hortara gorputza ohituta gero, bapatean zan, berdina baino alderantziz, orduan, altxabertzen noetit, apun, paretaren kontra txokatzezen eta ui, ez hau, edo komunea juna izun eta kontrako norantzkora jute zan, eta bapatean egokitu behar zan, berriro espazio txiki txiki txiki horri, baina berriro, ba hori, zigarroa eta hai ba, paretaren kontra izin zali beharrez, eta eta horrek kriston aldak eta ekarri ziola, eta ba, ba gaur putza bera ere, pues egokitu behar dezula, eta esatea ez, ostra, zego izan behar duen, olako espazio txiki baten, haini txita egotea, bakarrik berdina, baina ispilu baten moduan alderantzit izan da, zure egunerokoa eh, mugia arazteko ez da. Egia da, eske neri ere paza zaitez, es ninzenko ziete orain arte, suposta zuz una serenia ziera nengoen 13garrenean eta gero 10 Eta egia da aldatzen dela. Nin aldatzen da oia gimen egonda edo hor egonda eta argiatasuna ere nondikan sartzen den dena da, bai, ez berdin. Bai, bai. Holako detalie txikietak, bai. bai. Edo leiotik pareta bat bakarrik ikustea, ez da? Eta Ahori, eta labadora jartzen dezunean, ba, dela sak sakrilegio bat, ba, aproveitxatu behar duzulako argizpibatzuk, e... e, sekatzen jartzeko, eta sortzen den unbea eta... Ai, eta, endeukan en, en, en, en, en, en, beste anekdota bat, eta ez fleksoaren, beraiek azkenean lortu zuten fleksoa ikazpeko. Nesko gezkenuen lortu. <laughs> eta egin gendu, idatziak eta... Bueno, izan zan lanketa bat, ziren, olako gausak ere, olako... Errein indikazio txiki eta naritzea ere ematen dizu indarra. Hor ba, daukazu zer baipen eta nola egin godeta, zehar gudioak eta eide herrezabioak ibili ginen kriston idatziak prestatzen. Mm. Porque, klaro, ez dakize hor dutan hor duen ja argia ez da zartzen eta ikasteko eta gainera justo hor daukazun eh, argi iturria erartzen dut, eh, la balda teaz esombra, la televisión, no se, sé, bueno, kriston. Lausos en рядом, el poned en la 길a cada día. Está bien aquí. Vemos de todo figure ir game, el boletano al costeo. Era duro boltando un pocoome si lo sirviese. Pero, bueno, lo que dice hacerse ese estilo de tierras y yo lo voy Horrokoan Javier, eta dizin, ez da? Noi contento, porque pudo al taller, pero no pues estoy muy contento. Pues estoy muy contento, porque pudo ir al polieportivo, pero no hay maquina. Baina, bueno, estoy muy contento. Bailo, bada goela, ez da? Baina ez da? Nego horatzen aiz gubizitan lehenbiziko aldiz junginanean horre le interesari esaten nion. E, lokutoriora sartzeko horrezkubitara geratzen da e, la huerta ekologika eta guk batuta rektxibatuta bagenekin guztazitza jolaba permakultura eta e, sortuan eotea ta, ola, eta hola, eta guk pozpoziko javi, que tenesu una huerta ekologika no? eta hazi, ah, sí, pues la primera dezen 13 aioz, que me dicean nien algo, porque ni idea o eta sea, epizau eta berdin bizikleta estatikoarekin ezuk esaten dezu flexoa ba, bizikleta estatikoarekin zenbateko burruka, que javi jazez deporte Estoy pidiendo que me arreglen la bici estática. Vea que guccibearco. Ve y, va, va. si en el libro, en el libro, urrilla y chiquilla, y en el libro, actas de la Diputación de Córdoba del año 34. Justo lo que quiere leer, la que le acaban de meter por drogas. A ver, por favor. Gausabatzu hori ba nunbaitetikan lanteratako liburuak on betetzeko, apalan betetzeko, besteik ez. Osea, dia gausabatzu, bero preso batzu guztitako liburu batzu, ba pues alguna rusa que había estado presa por allí, pues liburua e eh, ruso, si da cita, estupendo. Bai, bai da. Bueno, el la talleta que de Paulitzai, a moduloan berdan den horretako bizotan zaiz. Eta hori galdi topatu zeita da postoze, eh, ta isolamendutik atera eta horrengo bizitan, gabe. Horik, ez da basoan. Ke ke ke, ba, estroi claus. 83 urte zabakark eh apantuta gero, orain jende moizua tasarata kain jar, ostriela ke ta ez da ez da azken ilduz paloia bat justu hori, zera ez zen. Eta egin el, el, el, el ruso ir dela. -ja. De casi... es que okay. Eta gañera iñaki alosok lagundu zion asko ez, de psicologiai kasi... Eta garendo Yo creo que dinamizión. O sea, egon goetzen, egon agatean, jota ez, egon petxan segiro, ola, modu horretan, eta hori, ez dukez handezu ez? O sea, hori dagoen genia galazopilla dozta, eta eta eta eta eta eta eguztiak, eta garraziak, eta hori garraziak, eta hori garraziak, eta Ezin, eta osako bide, eta edo zen handak ezagunak. Nahi, nahi. Beste hmm. norbaitek, zer bai? Gau bai? Bueno, ba, eskarrik asko. Gauza pila bat, e, bueno, oso lagungarria zaigu. Guri oso lagungarria zaigu elkar, elkartzea eta gai hauekin zerbait egitean. Esate baterako aste honetan, e, izan dugu aukera, gara konbidatu intuzten, eta udaletsiko bizi bizikiretza batzordera joanela eta hor ditugu ba, alderdi guztietako eh ordezkariak eta ordu bete ematzaio gai honi eta nikusten dut elburu bat beintzak beteta atera ginela ze zabalditzen genuen ibonen kasuaz eh positu zeo aldintzetan egon siteken eta gainera mila gurekin etorri izan eta saretik jose gari tagiago ginean, eta, bueno, ba, bueno, ba gaia lan milak ere, bueno, berea jarriztu, kostata baino nogitze egin zuen, eta horrek guretzako balio handi e, da du. Orduetan eman, bat txorretan, bon, animatu genituen, ba, ba, herrian leku herritarrak egiten diogun bezala, ba, instituzioa bezala ere, ba. Ah. Bat, eta gai horri nola edo ala entzera, entzera ezta? Bai. Eta, hori bueno, azteuntan nartatu bat aipatu dugu nuen, eta orain iruitzen baza izueen ikuste dute kordobari eta emango dizkiogu jabiri zuragurrak, argazkitxo bat omen daukaz huri ematen bai, gara hori de aipatzen den dizut, eta bueno, ilusio handia egin dio zuetorreko da jakiteak, Eta, irutzen mazizue, igonire emango dugu eh, lekuaz, en eh, ikustu da, Josemarik eh, esplikatuko dugula benetan gaur, eh, ba hori, ba nola dagoen. Eh, agian, eh, ikusirik ordudan eh, ordubia, o ama amariak amargutsi dira, jarriko gineke argazki eta horre ingo du edo, zer mm -hmm. ikusi oizbitan mutako esu? Eh? Oh, Segon dako, amabitan, amabitan argazkian. Argazkia dauka u, beraz etxean dagoena ere gonbidatzen dugu argazkira etortzeko. Okendo. Okendon bildu e baina argazkia ambulategiko eskailetan atako deu. E, aurrekoan okendon izan ginian. Bota. Bai, idon nola dago. Bai. Beno ba, em, eskate, bezala, esan, behar esuet, eh, zure bezala izan berrizuet e oso kezkatuta gaudela eta azera gaudela. Eh, isakinian eh pala Plaza, eta komentatu behen e, ibonek. Azteleinien dugu <mimitri> bihazte, aizlatu eta dagoela ziega berezi bat eta bereziegatik aterazuten eta haremantzuten modulo, aislamiento modulo batetara eta ziega berezi batetan dago. Dagoeneko pasadira amazazpie egun e, zintomekin nazizala eta esan bezala azteleinien ditu bihazte aizlatu eta dagoela. E, e, ziega horretara joan zenean ezetasuna dago ziega horretan mantak eskatu barri izan du zitun hiru manta pizkate, otza sentitzen zuelako. Kalefazioa jarri izateko abokatuak deitu barri izan duzun e, espetxera eta momentu honetan bakartuta dago. Ez du ikusten, ez du inorekin hitz egiten, bakarri janaria pasatzen diote. Eta sintoma sentitu zituenean buruko mina bazeukan, E, tripak nahaztuta eta alde horretatik e, oso egoneza, ezta. da. E, dagoeneko, e, bueno, eskanerra ere intzioten, biriketan, zerbait izango tezun, ez... Bueno, sintomari e, gabe dago momentu honetan, eta deno dakigu e, hemen, eta da osak eta onzek berak e, mandako arauei jarraiki, Positibo ematen duzunean, behin egun pasata, beste frogarik egin gabe, PCR egin gabe eta iak aleratea zeitezke. Nola bait, zuk e, virusaren karga birala degoeneko desati indalako. Bueno, posibone pues, damazki bi azte aizlatu da. Zer gertatzen da, genaiz eta karga birala galdu jarraitu zen positibo ematen denbora luzez, aste luzez. Eta Ibonen kasua bigarren proba bat egin zioten eta positibo ematen duenez, jarraitzen du zigortuta, aizlatuta. Azte artean ingo joote beste proba bat, eta azte azkenean emangute emaitza, baina guretzako bidegabea da egoera. E, Medikoarekin azarretu ere egin zan Ibon, piskatu neta zitze egiten, eta medikoak esan zion badagoela funtzionarioen sindikatu bat, eta sindikatu horre presio bain duela, indiola medikuari ez Ibon eramateko bere ziega arruntera eta preso sozial batzuk ere hortan aritu direla. Medikuak ikusten ez duzuenez, esbezer pintatzen espetxean eta e, ez da momento bat aginte bat, e. orduan e, Ibon bere burua zaintzeko esclerosis neurologikoa zaintzeko bere kezka dauzka nola baite, ez te eta nere ondorioak izan ditzakelako egoera honek eta bere osasunean. Eta, bueno, bere burua oso ondo ezagutzen du, saietzen da behar bezala zaintzen, bere oreka emozionalari eta eusten. Eta adibide moduan esan dizuet, e, egun hauetan, hiru egunetan, zagarra, zagarren baraua induela. Eza, behar barauak egiten ditu bere, bere osasuna zaintzeko eta sagarra bakarrik besterik gabe janez pasa dezake egun bat bizkat hori behar duelako. geure burua gutako bajitzen burua ikuseko ba genua alako egoera batetan ez dakit e, jasangarria iruruteko litzaiogoken ez baino e, kartzelan eta zuek oso azaldu duzue edo zerrek balio du euskal preso bat e, zigortzeko eta ordoan ematen du zakur, zakur bat bezala ta barkatu diezatela zakurre. Zakurra bezala izolatu ditzazketela batetan eta pasare ditzazketela bertan egun bat, bi egun, bost egun gehiago berdin dio zenbat egun edo zenbat urte gehiago. Eta hori da jasanez zina eta bidegabakeria Eta gu familia bezala pizkat abokatuarekin izan gara izketan. Pizka bat e, eskatu diogu merzidez e, aldun guztia egin dezan egoera honekin bukatzeko eta gu pres gaude behar dena egiteko bai prentxara eman, bai kampin den da jarri laren emezanen, behar dena egiteko. Ze, beldurraz gaude, asteartea artea iritsi PCR egin eta berriz pozitibua ematen madu ze gertatuko da. Osea, gure bizten zaigu, kartzela ez ezbaldimago prestatu eta Ibon behar bezala aukitzeko, guk etxera ekartzeko, gogoz gaude eta etxean aukitzeko. Orduan ez da geure araztua eta ez da Ibonena ere. Ni guztietate sistemaren adala eta sistema momentu honetan ez da gai presoak pertsona bezala e, bere instalazioetan edukitzeko. Eta hori da dena, esan bezala kezkatuta gaude familian eta oso azarre gaude eta em, ikusiko dugu datozen egunetan zer gertatzen dena. Ba, askarrik asko, hemen gelditzen da, mila esker retxian entzun dezuenoi, mila esker zuei? Taorran ba kilometro 0 data ba eh suei es bilotzez